Kaskarotenako ikastolako guraso eta aurrek hasiera mandiotei Bilbideari erretarren txalo eta ohuen artean Kupuru haundian mobilizatu dira erretarrak elkartasun oso erakutxiiz ziburuko ikastolari. Eei dezatela? E, Euskalderiak eta Euskalaren etorkizunak menezi duela. Azkenean olako erritxiki batean e, gertutasuna beharrezkoa da, horrengatik e, etorri gira, ez? Ba, ematea, ba, bueno, <laughs> aurrela segire ezaten. Boa jihun, atxik eta sustut ez, ez utz borroka, behar baita gian jarraiki, atxik. Borroka antxiki betu bat dutela, mahiru ere Euskal osoa begira dute eta ariak hilabazten bali madute behar bada pare handitu gune txaiak Il y a des gens qui ont été le plus important. Nous avons aussi des gens qui ont été le plus important. Nous avons aussi des gens qui ont été le plus important et Je n'ai jamais caché qu'il fallait que les parents aient la possibilité de faire apprendre leur langue régionale au sein des écoles de la République. Et il faudra bien un jour que la República Francesa integra zeto necesite. Mikel Goyenetxe ustaritzeko lehena suanta. Haien artean indarraba dute, gure indarraba dute ere, hor hemen gira laguntzeko eta puxatzeko, hori eta hortan bon, segitu behar dute eta gure elkartasuna ekartzen dugu. Nola ikusten duzu, eh, gipuluren, eh, izaiteko molde hori kastolaren aurka? Be, azken dino soroa da joan den mendeiko uh, azken putzak. Paul Bilbao kontxiluko idazkari nagusia. Usu tanogau dela posik eh, herri honek erantzun duelako. Euskarbiz nahi duen herriak erantzun egindu. E, puluren eh, erazoni erantzun egin diogu eta orain kontua da aber bengoz puluk erabaki, hartu berreko erabakia hartzen duen eta bengoz Albi detzen duen euskarazko e, gaitasun egokiak bermatzen dituen ikastolaren eredua behingoz abian jartzea rionetan. Gusten denean egoera irauten duela zer erran guraso hauei. Nei gustu du guraso hauek duintasunera gusten dene direla. E, Duintasun hori maila gorenean, alegia azken finan beraien txikiak daude orain egunero ikastodara joaten argiri gabe baldintza makurretan, Esan esa mesala, duintasuna fera da. Torre era du puluk ze gizartasuna duen, ezta? Azken finean ume hoiei ukatzen die beragin hizkuntzan, e, eh, jasotzeko eskubide hori. Ankerra da. Manifestaldia Ciburku Plazatik abiatu, Zokoaruntz segitu eta Piarras Larzabal kolegioan bururatu zen, besta giroan. Gora gure Kastola, kantatuko dio guri buruko gurasoak unkituak ikusi dira, Laidan Mujikak askarotenako lehendakariak erretarrak eskartu nahi izan ditu. Aldi gariada, Deneri, Oian, Laia, Luken, Jao, Magi, Uainak, Ekaik, Eta Horei Eta ez diren direi, aur guztien tat eta gastu hau fibuta dizentarda orain gorretak ezartorkizun izan giren aurreztadura diren ikaste da bat izan den dela zigururik Neida Mujika kusirika beste jende hemen posikaur. Este posiko baino gehiago gaude ez dugu sinisten magenekin jende etorriko zela baina Ikusta, inbestzeien de a, zoko ara iristen gilearik abiatzen ziren azkenak, beraz, barri ba, da benetan, gaude guraso gultziak e, odei baten gainean. Gaurkoak eman dizo bultzada bat aintzina egiteko aukera, nula jarraituko du egoera honek. Ba hori da ez dakiguna. Egu asteontan ere lanean segitu dugu batera bidakatxe eta segituko dugu. Seaskako lehen dakaria paskalen do ere pozik. Bai, bai, bai, sekulako jendea bildu dugu. Eta uste dut, indar hori, biltzen dugun indar hori, nunbait erridikuloa bilakatzen duela, ebe argindar mozte hori. Zer aterabide, ikusirik gaur egun, ba, gipuluren jarrera. Ez perut dut duela, problema da diren aterabideak, ez balin baditu, berak doi, doi bat baiaztatzen, ez zingogirela entzinatu. Luzatu dut deia kontseli uroko gari, ez perut entzunen behar den bezala ezagutua izaitea behar dugu. Eta une-huneetan, emengo autetxiek estatuarekin egiten, ari duten lugalde kontratu berriaren negoziaketain ezinbestikoa da, sehazka eta Euskaldunza osoaren lanaren ezaguten duina. Gora Kaskarrutenia! Yeah! Gora! Gora Euskaztola! Gora! Yeah! Eta gora Euskala! Gora! Gora! Yeah!